Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til I Værksætter historie Løvens Hule Special, produceret af Podtribe Media i samarbejde med Lunar og Relatel. Podtribe Media producerer i øvrigt også lykkefiks med det blog og dit daglige inspirationsboost til i 8. Motivation til et godt liv. Med mig, Mark Anthony. Du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om selvtid, fortalte de to founders, Helene og Sofie. Selvtid er en alt i én løsning, hvor de fjerner alt besværet, så folk lettere kan komme i gang med at male med arkivaralmaling og finde ro i hverdagen. Selv tid var med tidligere på sæsonen i Løvens Hule, hvor det lykkedes dem at få en investering fra deres drømmeløve, Christian Arnstedt. Og det betyder også, at jeg i denne episode har pakket tasken og taget ud til Amager, hvor Blazer Capital ligger. I den første del af episoden taler vi om, hvordan Helena og Sofie besluttede sig dagen før deadline at melde sig til Løvens Hule, og hvordan det var at stå foran løverne. For det skal ikke være nogen hemmelighed, at de var meget nervøse. I den sidste del af episoden taler vi om selvtidsrejse, som startede i Silicon Valley og på Stanford University. Men også, hvordan de formår at balancere tingene med usikkerhed, små børn og store forventninger. Det er virkelig vigtigt for mig at pointere, at selvom du har et liv i balance, er du ikke i balance altid. Og vi har da også begge så haft problemer, eller sådan perioder, hvor man kunne mærke, at jeg faktisk var lidt stresset lige nu. Og det tror jeg bare, der kommer, når man er værksætter. Altså jeg har så svært ved at forestille mig, i hvert fald med så meget, vi arbejder, at det ikke kommer til at ske. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, at danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Helene og Sofie, ordet er jeres. Ja, altså sådan helt ganske kort, så laver vi de her, øh, alt i en bokse, hvor at vi lærer folk at være kreative, og helt specifikt lærer folk at male med akvarelmaning. Og der sørger vi for, at de får alle produkter, de skal bruge, der er guides til det hele, og så får de også adgang til online-videokurser. Så de sådan, når de har tid og lyst, kan sætte sig ned og fordybe sig lidt i akvarelmening. Vi ser sådan lidt cheesy, at vi både prøver at fjerne alle de fysiske barriere for at lære en ny hobby, men også alle de mentale barriere, der kan være. Fordi vi giver både meget konkret de her bokse, men vi gør også rigtig meget ud af at lære folk at nyde læringsprocessen en lille smule mere, og faktisk nyde det her kreative frirum, man får skabt, og også acceptere, at du kommer ikke til at være perfekt til noget til at starte med, hvilket nogle gange kan holde os tilbage fra at lære nye ting. Det er meget konkret de her fysiske bokse, men der ligger også bare rigtig meget ved disse bag det hele. Ja. Og lidt det her med at fokusere og hjælpe folk med at fokusere på sig selv, altså selvtid i den her verden, hvor vi skal gøre godt og gøre godt for andre, men hvor vi bliver, nogen synes, at vi er blevet så meget, meget, meget, meget, meget, selv først. Og det er jo ikke det, I vil. Tværtimod, så netop det her med at hjælpe folk med ligesom at fordybe sig, få for kontakt med sig selv, finde noget ro, det giver jo noget gennemslagskraft, noget styrke. Man finder måske mere ud af, hvem man er. Og det hjælper jo en til at være mere i balance med sig selv som mennesker og på den måde jo lige pludselig bidrage måske mere positivt til ens omgivelser. Helt sikkert. Vi har sådan lidt en teori om, at du forandrer dig bare en lille smule, når du lærer at være kreativ, specielt noget så konkret som at male. Så det er de små ting, i måden du faktisk er til stede i hverdagen på, og det så vi har lige haft en virksomhedspraktikant, der gik vores intro igennem. Og da jeg spurgte hende, hvad hendes nummer et læring var, så troede jeg meget, at det handlede om at lægge perfektionismen væk. Og hun sagde, at den største forskel for hende var bare, at hun kunne mærke, at hun var til stede på en helt anden måde. Og når hun gik rundt i naturen, så lå hun faktisk mærke til bladene, hun lå mærke til lysanfaldet. Når hun snakker med folk, altså man bliver lidt mere bevidst på en eller anden måde. Og så tror jeg generelt, at vi taler over meget ind i det med, at vi skal have mindre stress i vores hverdag. Vi skal have det her frirum hvor... Vi ikke sidder og laver tusind ting, men bare meget konkret sidder med papiret og penslen. Altså, det giver dig bare rigtig meget energi til resten af din hverdag, når du faktisk får slappet af. Mm -hmm. ja, jeg tror, jeg sagde det her med, at der er så mange ting, vi gerne vil, og efterhånden er der også mange forventninger til, hvad man skal nå. Så det her med, at når man endelig har et par timer, altså virkelig sådan tænker over, hvad vil jeg gerne bruge min fritid og lige præcis de her timer. Altså, det skal være noget, der ja, giver mig noget glæde, noget, jeg kan afkoble, og måske endda noget energi til den næste dag. Også fordi nogle gange er det lettere at prioritere at tage opvasken, end det er at prioritere at gøre noget godt for dig selv. Og det prøver vi også rigtig meget med folk om, at sådan, husk også at sætte ting på din to-do-liste, der ikke bare er praktiske, ja. men som er så meget mere givende, end det er at tage opvasken. Altså den kan du også godt tage i morgen, den står der stadig. Men vi kan ikke altid passe på vores mentale velværd. Så Det her med at give sig selv lov til at gøre noget godt for en selv. det gør ikke godt. Ja, og det, det hjælper jo også på rigtig mange ting. Altså metal og fysisk og sundhed og velvære. Ikke? Altså vi bliver jo mere raske, når vi har noget meningsfyldt, og vi har kontakt med os selv og ved, hvem vi er. Og du siger du også selv her, Helene, det her med mindre stress. Og den er også interessant, at vi skal have mindre stress. Men det ligger jo allerede i det. Mindre stress. Vi er stadig nødt til at fokusere på stressen, når vi skal have mindre af det. Og der kan man jo sige, hvad er du, når du ikke er stresset? Og det er jo det, vi skal forholde os til. Og derfor nogen, der kan det betyde, at der, der er til stede. Der er nærværende, der er roligt, der er afslappet, og det er måske det, man skal fokusere på, i stedet for at sige, at jeg skal være mindre stress. Og det, som jeg forstår, og nu lyder det som om, at I rent, vi er en af aftale, man skal reklamere for en i gang, det har vi ikke, men som jeg forstår jeres produkt, så er det netop det, at fokuserer på at hjælpe folk med at være til stede og få kontakt med sig selv. Og når man er det, så er man jo faktisk mindre eller slet ikke stresset. Hr. H. at vi fik den sødeste, vi blev taget Instagram-opslag i dag, og generelt vores kunder er verdens sødeste. Mm. det må jeg sige, de, de skrev, at de bare søde. Altså, så var det en, der skrev i hendes profil, Chaos mor, og hun skrev, at for første gang i halvandet år, havde hun følt sig fordybet i noget. Altså, det var første gang, hvor hun følte, at hun forsvandt væk i noget, tiden blev væk fra hende. Og så kan det jo godt være, at hun ikke har malet de smukkeste blade i verden, men det er jo heller ikke succeskriteriet. Også fordi vi skal gå væk fra det der med, at vi skal være gode til noget, når vi starter med noget. Vi skal prøve mere at mere lære nyde processen i det og acceptere, at. Det er en proces, og øvelse gør mester. det gør ikke engang mester, det gør bare en bedre. Men ja, det var så smukt at høre, at folk faktisk finder det kreative frivåb, for hold op, og kan det bare gøre en forskel. Og det, der er interessant her i, I taber jo noget, der er jo en gutt, der hedder Michale Chichen Michay. Du <laughs> må ikke bede mig over stavet, han med rigtig mange konsonanter i starten her, navnet. <laughs> Men han har jo ligesom skabt det, vi kalder det, den her model omkring flow, det er at være flow. Det er jo det, det er lidt det her, når vi næsten glemmer tid og sted, og vi går ind i noget, vi er fokuseret, vi får næsten positivt tåndensyn, og vi engagerer sig i noget, og pludselig er der gået fire timer. Mm. Og, og det er, når vi mister fornemmelsen af tid på den gode måde. Og det, det er jo, vel det I ønsker at hjælpe folk med, at sætte sig ned, blive dygtigere, sådan noget, se de her videoer, og få de, de skal bruge og så bare gå ind i den her. Mm, det er præcis, man også blive inspireret til selv at kasse ud i ting, og virkelig bare, ja, lad nærmest føre dem. Og jeg synes faktisk allerede, vi har fået ret mange tilbagemændinger på det her med, at så tænker man, nu sætter der lige en time af mm. til at mage det aften, og så er der gået tre timer. Men altså sådan, det man så har fået ud af det, er bare ja, meget mere værd end tid, vil jeg sige. Ja. Der er også det så sjovt at tale med folk som dig, som så kommer og fortæller os, der hedder, en, der hedder Miram, <laughs> så har jeg det faktisk at begribe på det, fordi jeg tror, at man også har det været meget en føling for, hvad vi selv havde erfaring med, gav i vores liv. Så jeg elsker at snakke med folk, der passer sådan, det passer til det vi skal høre meget omkring, mere omkring, hvordan I kom på ideen, hver for sig og sammen, og hvad der bragte sammen omkring det her. Og så skal vi jo lidt ind forbi studiet i Løvensåle, fordi det er jo der, mange jo nu har set jer for første gang. Hvordan ender I op i Løvensåle? Jeg tror, at Sofie kan også skrive under på, at når man laver en virksomhed, så der er der nogle ting, folk altid sparer om, og det er, når skal du så med i løvens hul. Ja. Mm. Altså, det er virkelig sådan standardting, og vi bliver ved med at sige til folk, nej, der skal vi ikke, og vi er alt for unge, og jeg, var sådan, jeg ved slet ikke, om man skal bruge en investering lige nu. Altså dagen før, der var ansøgningsfrist, jeg tror, jeg så det på LinkedIn, så ringer jeg så til Sofie og siger, okay, skal vi gøre det allerede? <løb> Men det var også fordi, jeg tror egentlig, vi kendte ret fint til, at de søgte. Det var, jeg ved ikke engang, om vi var blevet tagget, eller vi bare havde set det ja, på forskellige medier. Og vi havde sådan gået og snakket om, sådan det vi er enige om, det skal vi ikke. Og jeg tror bare, jeg ja, ugen op til deadline, at jeg også begynder at have sådan mavefornemt mavefornemmelse så det kunne være sjovt. Og så ringer du og spørger, Og så var der bare sådan, ja, det skal vi. Så generelt er vi meget spontane i den måde, vi kører vores virksomhed på. Vi er meget, hvis vi synes, at idéer er fede, så kører vi også bare med den. Men så aflyste jeg en fest, tog hjem til Sofie, vi skrev vores ansøgning. Og var så heldige, at du ved, de ringer jo til dig nogle gange og interviewer dig. Og så fik vi faktisk svar, mens jeg var på Roskilde Festival hvor den var i min spagemappe. Så jeg ser det først, efter jeg er kommet hjem, og der ser jeg mailen, der siger, husk at sende det her, Senest på fredag med som kontrakter. Og det var om søndagen. Så er der var ved sådan, mm, okay, piss, det var den chance. Men så skrev vi en meget sød mail til dem, og fik lov til at være med alligevel. Så skrev der var lidt dårlig dækning på Roskilde-festen, <laughs> så vi fik lige med. Vi I sig til dem, og de i god tager jeg til noget, fordi I er jo interessante for programmet, og I kommer med. Det er jo så ikke lige med det samme. Nu bliver I jo så jeg, godkendt, at I kommer igennem noget og I bliver kvalificeret, I skal nå i studiet. Hvad starter så der? Jeg tror faktisk, at processen måske starter lidt sent for os, for at være helt ærlig. Altså, jeg havde meget set. På det tidspunkt øh, i vores virksomhed, der har vi, stadig, altså, vi arbejder stadig deltid ved siden af. Øh, ja. Og generelt er det bare en virkelig, virkelig travl sommer. Der sker også bare rigtig meget. Vi er ret meget inden for ret kort tid. Så altså, jeg synes virkelig, vi løber stærkt, men det er, som om, at leven Hule først bliver prioriteret, da vi egentlig når. Udenfra er jeg fri fra mit arbejde, og så laver vi en planse, Men så skal vi også udvikle en af vores nye selvtidbokse. Ja. Og det lyder dumt at sige, at vi begyndte at øve patient dagen før, fordi vi skrev den jo to dage før. <laughs> men aftenen før, der mødes vi efter arbejde, og han ven, der kommer, og ved, at han skal grille os, og vi starter med at sejle. Ja. Og lige da han starter med at stille os spørgsmål, er sådan, det kommer til at blive lort ind i studiet i morgen. Ja. Men så kører vi bare igennem og bliver ved, og bliver ved med at øve. Ja, det er egentlig også lidt mærkeligt at tænke på, fordi jeg... altså, det var ikke, fordi man ikke var nervøs, og man ikke ville præstere godt. Og jeg føler også, at vi kender vores virksomhed godt, men sådan at have styr på alle tal og øve pitchen og sådan noget, det trækker vi måske lige længere. nok. Det lyder som om det forholdsvis tæt, hvis I først bliver kredet sådan dagen før. Ja. Det ja. første testet er mm. <laughs> ja. Altså, I søger sådan stort set i det sidste øjeblik. I mister altså lige den tid, svar, skal kommer med alligevel. Så skal I lige udvikle en box. boks. Det er jo klart, at jeg skal passe vartning, men I er også meldt til Løvens Hul to dage før, laver vi pitchen. Dagen før jeg bliver grillet, og tænker, at det, det går ikke særlig godt. Nej, men så øvede vi bare til set ud på aftenen, og det er faktisk den dag, vi skal ind i Løvens Hul, laver vi også videokontent til vores hjemmeside til noget helt andet. Altså vi laver andet arbejde, før vi tager det Jeg tror bare, vi havde en god mavefornemmelse om, at det nok skulle gå godt. Man kender jo sin virksomhed, altså du er ens hjertebarn, der er jo ikke noget, du ved mere om end din virksomhed. Så derfor havde vi en del ro i det, og altså, vi var indgang. Nervøse, da vi kommer derhen, har vi, altså helt sådan, vi har bare en virkelig god dag. <laughs> <Ja>. <laughs> altså, vi hygger bare så meget med dem, der arbejder derude, og altså, pitchen kører hele tiden. Sådan, ja. Så har vi lige en almindelig samtale, og så kører vi pitchen, og så har vi en almindelig samtale og kører pitch. Men I er jo grounded i jeres virksomhed, for den er jo heller ikke spritny på det her tidspunkt, jeres virksomhed, I har været i gang lige hvor længe? Ja, på det tidspunkt har vi 10 måneder, ja. har vi haft danseret i hvert Ja. Så jeg har en god fornemmelse, I kommer i okay går fra start jo. Ja, altså, vi kom meget langsomt fra start faktisk, men det begynder at gå godt på det her tidspunkt. Når I er ved nye bokser, så er I skal lære en video. Så måske det her med, at I har måske kørt processen op i hovedet og sådan lidt, men er der nogen, der strukturerer det på den måde, men I har forberedt på en eller anden måde, på et eller andet plan. 100 procent, altså jeg havde tærbet løvenshul op til, og så kan du ikke lade være til, hver gang, når du går i seng, så sidder du bare sådan, og spørger så det her spørgsmål, og så giver, jeg det, her og så giver jeg det her svar. Altså på den måde, processen har jo kørt, mens talet rigtig langt. Ja, altså det fyldte meget hos os, det var slet ikke det. Det var bare sådan helt konkret at få det ned på papiret. Det skete måske lige kort nok til. <laughs> det er også fordi, nogen føler faktisk, at de begynder at forberede sig, når de gør det, men I har forberedt jer frem til, at I så rent mm. faktisk at skrive det ned og begynde at øve jer. Det er hvordan, man gør det. Vi gjorde mig i hvert fald I tjener, I afslapper, vi har det mm. godt. Vi øver mm. lidt pitch, og så går I jo så ind, ja, det vil sige, og så op ad den der trappe. Man mm. kan se op ad trappen, som vi andre kan se. Uh, og så står I der foran de fem løver. I har jo en, som I, I rigtig gerne vil i kontakt med, og som vores kan høre, så er der lidt baggrundstrøg. Det er fordi, at uh, iværksætterhistorier er taget on tour. Vi sidder faktisk ude hos uh, Blazer Labs lige for øjeblikket. Mm. Og uh, ja, når man ser Løvens hul så ved man måske også godt, hvorfor vi sidder her. Ja, altså da vi gik ind i Løvens Hule, til at starte med, hvis vi skal være helt ærlige, der var der meget af at tænke på promoveringen, du får af at være med. Og så gik det bare langsomt op for os, at vi skulle bare have en investering fra Christian. Ja. Og det var sådan, at vi havde egentlig været rigtig meget syn på ham. Og sådan, selvfølgelig synes vi også, at nogle af de andre var interessante. Men vi var meget konkrete på, at det var... Christian. Hvor, hvorfor Christian forblæser? Altså jeg tror både, det er fordi, at vi er jo en digital virksomhed. Og meget af det er online. Så altså sådan, mm. rent matchmæssigt passede det bare rigtig godt. Og så tror jeg også bare, hele det her unge miljø. Ja, det unge miljø, og vi vidste, at den godt kunne hjælpe med produktudvikling, som vi også gerne vil kigge på med tiden, og ja, alt det med e-commerce marketing, altså vi føler bare, det ville være et godt fedt. Jeg tror også, vi meget, det lyder altid så blødt, når man siger det, men vi arbejder meget på energier, ja, altså hvis man kan sige det på den mm. måde, eller sådan, hvad man bare bliver tiltrykket til. Yeah. Men sådan helt klart på kompetenceplanen, men også bare, at, ja, jeg havde bare en idé om, at var Det føles bare godt, det som de fleste andre af vores beslutninger ja. havde. <laughs> og for vores lytter, som har set Blyvind School, ved jo så godt, hvordan det gik, og vi sidder og blæser, så i rest, resten af os skal også gøre regne ud. Hvad er det, det gik, Signe, Men lad os lige tage den, at I vil lige de stå derinde og lave jeres bid, som I øvede i en til flere timer. <laughs> Der vil jeg gerne lige tilføje, at jeg sagde de, at vi var meget afstartet og havde det meget chill. I sekunderne, før man går op ad trappen, så blev jeg bare smadret af nervøsitet. Det var helt sindssygt. Men det er også fordi, vi lige havde været inde og optage nogle små optagelser før, som de kan klippe imellem der, ja. hvor man sådan står ude foran døren bagefter eller før. Øhm, og så kommer vi om i det her baglokale, hvor man lige inden man går op ad trappen. Og så, så jeg vil så gerne lige nå at vinde, hvad der lige er sket med Helena, og så begynder de bare at tille ned. Og så skal vi videre. De råber bare sådan 3, 2, 1, action! Og så ved du, du skal begynde at gå, og jeg er sådan, jeg er ikke klar til at gå. Hvad mener I? Og sådan min kjole sidder fast i trappen på vej ned og man har jo det der pitch så meget i så mange timer, at man kan det uden ad. Og jeg kan bare huske, mens jeg står og pitcher, tænker jeg, kameraet zoomer ind på mit ansigt lige nu, og alt ved mig føler jeg bare rystet. Altså jeg tænkte bare, at det bliver vores klipning i det her program. Det er, at vi er de to små nervøse muse, der bare sådan ryster igennem deres pitch. Er du selvstændig eller måske på vej til at blive det, så er erhvervskontoen fra Luna Business skabt til dig.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 Det hjælper jo heller ikke, når du går ned og trappen at ens kjole sidder fast. Det er en god start, altså. ja. hvis <laughs> jeg Bare lige sådan. Pumper ja. lige til at pumpe lidt hurtigt, ikke? Ja. Jo, jo. Men hør nu I leveret jeres pitch. Mm, det går faktisk... jo godt. det er det godt, ja. ja. ja. Men det er det, der er så mærkeligt, efter at vi har leveret pitchen. Så der kommer lige nogle lidt hårde spørgsmål til at starte med. Nu har vi jo ikke set programmet, så vi skal ikke sige, kunne sige, hvad der ender med. Men så begynder specielt Anne Stampe og ruse vildt meget på vores personlighed. og mm. snakke vildt meget om den energi, vi havde i vores pitch og alle de ting. Og der tænker jeg bare, at det her, det må være scriptet. Altså, livens hul må være sådan et program, hvor de beslutter sig for på forhånd. Med dem her skal du give ros, du skal være hård. For jeg føler bare slet ikke, at vi har været så fede, som vi kunne være. Men ja, så begynder spørgsmålene egentlig, og det starter ret fint ud. Jesper kommer lige til at grille mig på nogle tal. Det vil være færdig, jeg kender i det, hvor man sådan bytter om på nogle tal, og så bliver man bare sådan helt væk i det, man snakker om. Og sådan, ja, især det er situation altså... Jeg man er jo nervøs, når man står derinde. Altså, det er den mærkeligste eksamen. Yeah. Og det virker sådan surrealistisk. Altså, det føles som om, at man ser nogle andre blive optaget på tv, mens man står derinde. Og det ikke rigtig er ikke rigtigt ens selv. På en eller anden mærkelig måde. Men så er der egentlig også okay god stemning i studiet. Nu kan det jo være, at det er blevet klippet til, at der bare er et presset stemning. Men <laughs> ja, det ved vi, når vi sidder og optager den her episode, så ved vi det ikke, fordi det er ikke blevet sendt i fjernsynet. endnu. Det er det. Så der er jo ingen, af jer eller mig, der har set episode. Mm -mm. Nej, det er så mærkeligt. Ja. Det er så mærkeligt. <laughs> fyld på at huske ud fra, hvad vi har i hovedet. Hvad der du her? I går ind, og jeres mål er hvad? Altså, I, I har det set at det er lidt lun på Christian, yes. som, som investor. Ja. Yeah. <laughs> men, okay. men hvad er det egentlig I går efter? Vi starter med vi om 200.000 på 10 procent af virksomheden. Ja. Og hvor er det den land? Det kan vi godt tale om nu, jo. Det kan vi. Yes. Altså, vi tænkte nok, at det vil ske. Vi venter ja. på 200.000 på 20 procent, og så får vi så 100.000 ekstra, når vi når vores mål. Hvilket vi jo gør. Vi har allerede nået det for sidste år, så må ikke også, det skal i år. Så når I deres mål, så svarer det til 300.000 for 20 procent? Ja. Okay, så der er den lille lille krølle. Mm. 200.000 for 20 procent, det vil sige dobbelt så meget for det samme, men 100.000, når I når jeres mål. Ja, helt sikkert. Og det, det var I ikke at tvivl om, ja. at I kunne nå. Nej, det, jeg tror det er sjovt, for jeg tror, han siger at vi er bare sådan, ja, ved <laughs> det samme. Ja, fordi at han er jo faktisk den sidste, der byder ind, øh, og der har de fire andre meldt ud. Og i mit hoved, der er jeg helt sikker på, at vi ikke kommer til at gå her frem med stand. Og én for en, så siger det jer ude, jeg ude, jeg ude. Og den har begyndt mig at få lidt mere. Men jeg kan jo godt se at Christian er tilbage. Han vil jo helst have. men han har jo ikke sagt noget Han det. Er det han siger nærmest intet under hele vores program. Men jeg har sådan en mavenemmelse. I hvert fald de sidste 10 minutter, tænkte jeg, at Christian kommer med et bud. Og det er fordi et, da hans bare indsager meget konkret i forhold til, når man får et system Og så kan jeg se, at han sidder og tage noter hele vejen igennem i sin bog. Og jeg tænker, at hvis han skriver ned så er det nok et godt tegn. Jeg har slet ikke så meget ligesom overskud til at tænke, at han nok investerer. Til sidst så er det Anne Stampe og Christian, der sidder tilbage. Nej, det er Anne Stampe og Christian, der sidder til sidst. Og der melder hun jo så fra, og, øhm, og der har jeg bare sådan en fornemmelse, fordi der vil jeg bare så gerne have en investor med. Så der er jeg helt sikker på, at der kommer ikke nogen fod. Så selvom Christian ikke har sagt noget nu, og han er tilbage, ja. har min hest været, ja. så de der fire de begynder sådan at... Hvad hvert fald hos mig. Er, jeg havde det. ikke ja. nogen fornemmelse af, at han ville hoppe med. Ja. Jeg havde en totalt modsat oplevelse, men jeg tror også, i det vi fik vores scenario, jeg fik rigtig mange søde ord med ja. ja, Så der havde jeg totalt optør. Altså, den sidste... Men det har man jo set før, hvor det lige sådan soften the blow, hvor de mm. så komme igen og med et overord. Ja. De prøver ligesom at sige, det er okay, men... Ja. ja, det var helt sikkert det, der skete for os. Men sådan den person, der før Christian spørger sig ham, vil du gå først, eller skal jeg? Og så siger han, du må godt tage den først. Og igen, der, der var jeg bare sådan, han kommer med noget. Christian reflekterer meget i ja. Han er jo ikke den, der taler mest. Men jeg tror for mig, fordi da jeg så i mit hoved, så tror jeg, at vi ikke får nogen investeringer fra. Så da han så kommer med sit bud, så er jeg jo bare næsten klar til at sige ja med det samme. Altså jeg kan ja. altså og vi havde, ja, det slet ikke været hans til Overhovedet ikke. Og vi havde snakket om, sådan okay så vender vi os lige om, og så kommer vi med et mod modbud, og det kommer Helena til at stå for. Så da vi vender os om, de har sagt til os på forhånd, I skal ikke viske, når I vender jer om, fordi de kan alligevel ikke høre det, og vi vil gerne have det med på mikrofonerne. Og jeg tror bare, at vi visker vi skal, vi skal så lavt. Og jeg tror, at det eneste, jeg rigtig får fremstammet, det er, at Helena, hun sådan foreslår et modbud, og jeg siger bare, at jeg vil bare heller ikke miste ham. Altså, jeg er bare sådan, vi skal bare have ham med nu. Næsten nummer, no matter what. Ja. Ja. ja. Også fordi han trak den vildt meget ud, før han gav os sit bud. Altså, det var ham, der så tilbage, og så sidder han bare stille i så lang tid og tænker. Og der byder jeg hen med sådan, du ligner en mand, der gerne vil høre om vores bundlinje. Så sagde lidt mere, jeg tvang, end jeg egentlig troede, det var det, han tænkte på. Så lander I. I lander den med det 20%, 200.000 plus 600.000, når I når I mål og det ser allerede, allerede rigtig godt ud. Ja. Så går I ud af studiet. Hvordan, hvordan, hvordan har I det i mave og hovedet og krop? Jeg tror i hvert fald lige de første fem minutter, der er man stadig fuldstændig høj på energi. Og så er det, at resten af dagen begynder at være lidt mærkelig, fordi at, så fortsætter hverdagen jo bare, og jeg havde det også meget sådan, Altså kan han godt huske os, og kan han godt huske, at han har investeret, sådan, bare han ikke glemmer os? Altså det hele virker bare. Altså, super, er det er ligesom det. på national-tv. Ja, det er da rigtig Det, er, det, er klar, det på optagelsen. Ja. Men jeg tror også, at jamen, det der med den almindelige dag, at vi skulle hjem og arbejde, ja. altså igen, det var en vildt travl periode, så det var bare, at vi, jeg, jeg drikker en øl. Sofie var gravid på det tidspunkt. Og det vidste vi heller ikke om han vidste, fordi der blev ikke kommenteret på, at Sofie egentlig er syv måneder gravid. Altså, jeg er sikker på, at der er nogen, der hørte det hjemme i stolen lige nu, og tænker bare, hun går gravid. Det er jo noget det tyndeste gravid menneske, man kan møde. Så det var det her har vi jo ikke set nu. Vi har ikke set en optale. Så... man kan faktisk ikke se du, du, du, du, du. Christian det. Christian vil heller ikke. Vi har spurgt ham efterfølgende, han vil ikke hur ved. Okay, men det er du så, og det, det går fint. Og så skal vi jo ud og arbejder og passeres for retning, og så skal det ligesom lande, og så, så starter den hele den her diligence-proces jo, efter som vi har Så nu skal de så ind og tjekke tallene og tjek virksomheden og alt det her, og Det falder så også på plads. Og nu sidder jeg herude hos Blaiser. Ja, vi har været så heldige at få kontor ude hos blæser os og sidde sammen med. Både der hvor Christian sidder, men også bare alle hans forskellige hold og virksomheder. Og vi kommer jo for min lejlighed op på 5. sal, hvor vi også havde lager og halvknækket vores rygge og knæ for at bære ting derop. Så det, det er så fantastisk. Altså det er netop den der energi, vi rigtig gerne vil have ved at vælge Christiansen. Hele der unge miljø og bare, ja, med ja, man bare. en del af det større. Og tab på at arbejde på den her måde. Og jeg er også længere herude? Ja. I også lavede, Så jeg har det hele sammen under man tal nu? Ja. Lad os gå lidt tilbage i tiden, for nu har vi hørt om nøvelseolen, og nu er I jo blevet National Life, fordi <laughs> der er omkring en million, der ser den af det tv-program. Men lad os gå lidt tilbage, fordi hvordan i alverden opstår ideen til at skabe en digital virksomhed, der baserer sig på kreativ, fysisk øh, fordybelse? Altså, den har egentlig været undervejs i lang tid. Jeg tror, jeg fik den tilbage i 2019 eller 18, hvor jeg var i USA, og der blev jeg så... Altså jeg havde altid godt kunne lide at male, men jeg blev inviteret til en maleraften derhen, hvor at hende der afholdt den, hun havde både købt alt materiale, hun havde fundet på det her projekt, vi alle sammen skulle sidde og male sammen, og det var så hyggeligt. Og man fik den der fantastiske optursfølelse, som vi nu også gerne vil formulere videre med her for malingen, fordi det hele var så håndgribeligt. Og da jeg så gik hjem og vel fortsat med det, så var det bare den længste proces i verden at komme i gang. Og både det med, at jeg brugte million timer på at finde ud af, hvad jeg skulle bruge. Jeg brugt alt for mange penge på at købe alle de forkerte ting. Så jeg tænkte, der måtte være en eller anden måde, hvor vi kunne samle den her følelse i en boks. Jeg tror, din baby gerne vil have dig. Måske. Sofies baby kommer jeg lige ind. <laughs> ja, vi nåede lige høre og gravidt, du var i studiet. Ja. <laughs> lige udenfor. For ja. nok er det vi ser de smukke resultater. Vi havde snakket om det inden, hvis, hvis han vågner. Der var chance. Han er også han er blevet kontors lille baby. Blazerbabyen. Blazerbabyen. Ja, han er kommet ud, og vi er så heldige, at Moonboen har kontor ovenpå. Så der har vi også fået sådan en ned, så han kan lægge og slappe af. Men det var jo godt lidt tilbage, vi kan høre det, men nu har vi så fået en ekstra gæst i studiet. <laughs> og det er jo også en del af det med at være værksætter. Du har valgt at gå ind i det her fuldblående. Altså velvidende, at du var gået vidt i næsten højgårdvide, og nu har du fået en baby, og I har været løbentjulere, og jeg har fået en investering, og forretningen bliver også Lad os gå lidt tilbage, så... Du fandt ud af, at det var egentlig ret svært bare her for at samle de her ting og, og fokusere på, hvad man skal for at komme i gang selv og tænke, det må man kunne putte ned i en boks. Mm. Hvad er der jo et stykke vej hen til? Virkelig lang tid, og rigtig lang tid, hvor jeg går med den her brændende fornemmelse af, det her vil jeg gerne skabe som en virksomhed, og jeg synes, det var genialt, og der var ikke noget, der mindede om det, for så også bare vil alle mulige andre ting. Og jeg tror, at det kan være lidt svært nogle gange at starte en virksomhed alene, også fordi jeg kunne ikke har startet den her virksomhed alene. Altså halvt op, hvor har der meget, været meget, Øhm, og jeg ender med at tage et smut forbi Silicon Valley, som egentlig var mest for tech-delen, men der blev bare endnu mere. Hvor, hvor, hvorfor lige et smut forbi Silicon Valley på tech-delen? <laughs> altså, du gør, at man skal blive kreativ, i det. <laughs> øh, jeg ja, havde heller ikke noget med det at gør. egentlig. Det var, jeg læste film om medievidenskab, og arbejdede hos konsulentvirksomhed, og fandt ud af, at jeg i mig for tech, og så var det lidt en spontan tanke, så tænkte jeg, så skal der til Silicon Valley. Og så tog jeg et praktik over hos det Danske Innovationscenter, egentlig for at sidde med alt det digitale og den nyeste teknologiske udvikling, men du bliver bare proppet i hovedet med iværksætteri, når du er derhen, og møder det ene inspirerende menneske efter det andet, og alle de tankegange, de har i forhold til iværksætteri derhen, som også har været en kæmpe del af at starte selvtid. Det med, at du skal jo også bare altså, gå i gang, og du skal have noget derud, og så skal du ud og snakke med dine kunder, og finde ud af, hvad du om produktet, og så pivot og justere det produkt, du har derude. Og så tror jeg også et fag på Stanford. Øhm, i abonnementstjenester, fordi jeg vidste, at jeg havde idéen til selvtid, og jeg vidste, at jeg gerne ville have, at skulle køre på abonnement. Så det var hele tiden sådan, at jeg gjorde små ting for at komme tættere på selvtid, men det var ikke før, at jeg havde en meget spontan køretur med Sofie, og vi snakker om det. Og det, der efter du kom tilbage til Danmark? Ja, der er ja. kommet tilbage, og jeg er i gang med min speciale. Sofie er i gang med hendes hovedopgave. Øh, vi skal et smule forbi Esbjerg, Æh, mærkelig over og så snakker vi så bare om ideen, og jeg fortæller en passioneret, om, dengang troede jeg, at det skulle hedde væredygtig. væredygtig. Var det det, vi ville kalde det? Og så, um, Sofie I taler virkelig meget med på det og kommer med sindssygt mange gode ideer og vildt meget godt feedback. Og så spørger jeg hende, så, skal vi ikke bare starte det sammen? Ja, jeg, har, jeg var i gang med en markedspørgingsøkonom på det tidspunkt. Så jeg tror bare, at ja, alt det her virksomhed, vi har siddet lavet den ene case efter den anden. Ja, så jeg tror bare, at få mit eget mellem hænderne var bare meget inspirerende for mig. Og ja. så starter det, og der er vi inde i 19... Uh, nej, det er 2021. Det er 2021? Ja. Du er tilbage. Okay, godt. Jeg tror, vi tog beslutningen om at starte det. Det var den køretur i maj, og så lovede vi hinanden på den køretur. Okay, nu skal vi også bare gøre det, fordi kvinder har en tendens til at overtænke det. Det er en af de ting, der holder os tilbage fra at starte virksomheder. Og så afleverede vi vores hovedopgaver en uge efter. Og så startede vi i juni og lancerede i september. Kan ikke gå et skridt tilbage til det, du lige sagde der? Kvinder har en tendens til at overtænke det. Og det er derfor, de har svære ved at være det på der? Det vi ud jeg sin virksomhed. Øhm, det var, da jeg lavede konsulentarbejde, skrev jeg blandt andet en opgave fra Danske Bank om, den hedder Return on Diversity, hvor jeg virkelig fik undersøgt, hvad det er, der gør, at vi har så få kvindelige vækster i Danmark, sammenlignet med, hvor mange mandlige vi har, og specielt når vi snakker om investeringer og hvem der får pengene. Øhm, og det tror jeg var vildgivende at blive meget bevidst om, hvad er de her sådan unconscious biases, men også bare de ting inde i den klassiske kvindes, altså helt stereotypisk kvindens hjerne, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, der kan stoppe dem fra at starte en virksomhed. Og det er jo både i forhold til der også, der skal bære barnet. Nu sidder her, Sofie og ammer og har fået en uges engang rigtig barsel. Øhm, men det er også rigtig meget det med, at mænd er typisk lidt mere overmodige, end kvinder er, og de kaster sig hurtigere ud i det, er uden nødvendigvis at gennemtænke det, hvilket betyder, at de også hurtigere får skabt noget. Og så kan man jo altid gå ind og pivot og justere hvor kvinder meget sådan, de skal have lagt alt skal være sådan parat, før de starter, jeg hader at snakke på den her måde, for jeg føler, det bliver så stereotypisk. Ja, vi gør det. en lille smule. Men vi det er interessant det, du siger der, og I, du lader mig jo også. Det var jo en større rapport, du var involveret i her, som vi også understøtter det her. Det er jo ikke bare et spørgsmål, om din egen holdning her. Jeg har mig overhovedet ikke jeg har snakket med vildt mange. Og sådan, og jeg tror generelt, hvis du iværksætter, så skal du være typen, der ikke er bange for at leve i usikkerhed og bare kaster ud i ting, som du ikke ved, hvor ender hinanden. Og ja, det er. Rent generelt, men åbenbart bedre til kvinder, og jeg tror, når man er bevidst om det, så bliver man også lidt mere sådan, jamen så ved jeg, at hvis jeg har det nøjeren lige nu, og hvis jeg føler, at der er noget, vi ikke har styr på, at det skal jeg faktisk bare lægge lidt pæk, fordi ved du hvad, jeg finder nok ud af det. Og det tror jeg gør, at man tør kan søde i en virksomhed. Nu generaliserer vi selvfølgelig det. den anden for her, men, men så det er jo medføjet bestemt ikke bedre idéer. Nej. Det er ikke nødvendigvis flere idéer heller. Det handler måske bare lidt hurtigere på det. Ja. Også selvom det ikke er helt klar. Eller hvad? Er det det, du siger lidt? <laughs> det siger alt forskning i hvert fald. Er det også derfor, at der var flere af deres idéer, der så ender med at gå konkurs eller gå dårligere? Og Christian Ansted sagde det også til os, efter vi har fået en investering, at han synes, at kvinder har en tendens, der virksomheder, der tjener penge for dag i dag, hvor mænd i højere grad laver virksomheder, der taber penge i rigtig lang tid. Og nu er vi jo også en investering efter hele energikrisen, og vi kunne godt se, at markedet ændrer sig, sig en del hvor der tror jeg, at der er man lidt mere folk, der faktisk tjener penge for dag i dag. Jamen, jeg er lige at sætte en puge på den. <laughs> Nej, men det var jo interessant, og, og det du siger, det er, at kvinder har en tendens til at forberede sig det godt, og så lave en virksomhed, der tjener penge næsten for dag i dag. Og det er jo det, der især er brug for nu, her. Ja? ja, jamen, det, det, jeg tror, der er brug for lidt det hele, også som en, der har været i Silicon Valley og kender til hockeystangen og alle de gode cool ting. Øhm, jeg tror bare, at hvis man kun starter virksomheder, der skal tjene penge for dag i dag, og du skal have styr på alt, før du føler du er klar til det, så er det jo klart, at der er færre, der starter virksomheden. Lad være med at bekymre dig for meget, og det er sådan et rigtig cheesy råd, men lad være med at være bange for at kaste ud i noget, du ikke ved, hvad nødvendigvis ender med, men bare tro på, at det nok skal blive godt, og som tro på dine egen evner til at kunne finde ud af det, også fordi jeg tror ikke, der er nogen iværksætter, der havde styr på alt, da de startede. Altså livet er jo at leve i en usikkerhed, og at være iværksætter, der lever så rigtig meget i usikkerhed. Men hvis man kan prøve at finde ro i det og tro på, at det nok skal gå fint, så tror jeg bare, at man tør meget mere og skaber nogle meget større ting. Og lige i forhold til os, så tror jeg altså også bare, at det gav et eller andet boost i forhold til, at vi fik lyst til at sådan bevise os selv på en eller anden måde, men også bare der med, at, at der er andre kvinder, der har kastet sig ud i det og blive set og sådan, okay, der er bare nogle af de samme ting, som man sidder med, så bare måske ikke at føle sig aleneagtig. Og så bare handle på det. Og alle imens vi har siddet og talt her, Helene, og så, så er Sofie armet arme, og du er stået til stede igen. Og det mand har lige været inde med Være at skønne søn. Du er armet, og du er bare til stede, og nu fortsætter du, Som det er det værksætter, du er. Det er det. Og det vil understøtte dig vel også en del af det budskab, vi sidder. Det der med i at år, tilpasse ja. Det er en ret stor del af det. Ja.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 Over 22.000 virksomheder bruger allerede Relatel. Se Relatils pakker til små virksomheder og dem i vækst på relatil.dk. Og det er jo det der med, at det skal ikke kun være på den her måde. Man kan godt kombinere, at man er ikke en dårlig mor, fordi man også er ved at starte en virksomhed op, eller drøvende virksomhed osv. Det er jo det. Hører jeg. Jeg også lidt 10. Og så tage nogle flere chancer, siger du også, at det er ikke bare dig, men også den rapport, du har fra, altså der. Det er jo meget interessant. Uh, godt. Så sådan starter det i USA. Lad os gå tilbage til den. Du kommer tilbage her, du synes, det er en god negosofri, I starter det op. Det er jo ikke bare lige sådan, I skal gøre hele. I skal have portal, I skal have sejde, I skal have materialerne, I skal instruktionerne. Det er jo ikke bare lige sådan at den fede ind, begynder vi at sælge nogle lærere? det er nær sådan at sige. Ja, ja, jeg tror i hvert fald lige præcis den proces, du snakker om nu, at der er det nok allermest der, det går op for sådan, holdt op. <laughs> ja, fordi det er jo god, når man så tænker, kunne det være fedt at gøre sådan og sådan, og hjælpe folk med, at jo, det er fedt, og så kommer. Alt der skal til, mm. for at man kan gøre det der. Ja, sikkert. Og vi satte os ned ved en dag. Vores første dag, hvor vi begyndte at arbejde på selvtid, så lavede vi bare en lang liste over, at vi skulle have styr på, så prioriterede vi det, og så må vi, sådan, da, så må vi starte. Og jeg tror også, og nu skal alle dem, hvis de lige er blevet inspireret til at starte en virksomhed, lukke jeres ører. For jeg tror, hvis man kender til den proces, før man går i gang, Og om, <laughs> altså, det er meget godt, at man tager den lidt løbende nogle gange. Mm. Men der finder du også på ud af, at du løser det jo altid. Og man bliver jo, jeg tror aldrig, man bliver klogere, end når man starter sin egen virksomhed. Altså, du havde aldrig rørt en hjemmeside før, og du har bygget hele vores medlemssystem med abonnement og alt det sådan tekniske bag det. Hvordan lærte du det? Altså, det var rigtig meget YouTube at prøve sig frem, og fejle rigtig mange gange også. Altså, jeg kan huske, en af vores allerførste kunder på en messe fik vi lavet en fejl med, og altså, vi havde jo ingen kundebase dengang, så bare én kunde var jo det vigtigste for mig, så der brugte jeg næsten altså, fem dages streg på bare, at løse det løste problem. Men du selv siger selv i starten, da du selv begyndte at gøre det her, så gjorde du, du gør det, det her, så gjorde det andet, så gøb du forkerte materialer, hvor skal man finde det hele. Og det er jo så det, som I har lagt rigtig meget krudt i at gøre nemt for jeres kunder. Ja. Men I skulle ikke starte, og vi skulle stadig selv finde ud af, hvor I fik alt det her fra, som vi så skulle sælge til jeres kunder. Ja, ja helt indkøbs. Altså hjemmesiden to. Men altså, vi gjorde også det, at vi bestilte en masse vores første dag, hvor vi besluttede os at nu begyndte vi at lave den her plan så bestilte vi en messe, der var den 21. september, tror jeg, så måske er sådan fire måneder for det her punkt. Også fordi, det, jeg tror igen, det er Silicon Valley mindsetet. Vi skal hurtigt i gang, og vi skal ud og få testet det her. Øhm, og så havde vi jo bare rigtig travlt, og det tror jeg var en gave til os selv, fordi du bliver nødt til at få løst alt ny Og så finder du ud af, så kender du en veninde, der indkøber, så giver hun dig en masse gode fifs, og så kaster du dig bare ud i at kontakte alle mulige. Vi vidste, vi har sådan en sjov ting med moms her i virksomheden at vi kan ikke noget som helst til det på den måde, da vi startede. Så vi troede også, at når vi som virksomhed gik ud og købte ind, at vi ikke betalte momsen opfront. Så det havde vi jo lagt i vores første budget, at vi ikke skulle betale helt for momsen, hvilket bare mange. Altså, I fik en efterregning på den senere ting? det. vi troede bare, at den altså, du ved, for virksomheder betaler jo ikke moms. Så ja, jeg tror ikke vi var nået så langt i vores tankegang. Vi tænkte bare, indkøbspriser, det er det, vi skal bruge. Ja, og det gjorde... Og det er det jo sådan set også, men ikke krigsflådmæssigt. Nej, nej. <laughs> <laughs> men det var jo også en gave, fordi så blev vi jo nødt til at forhandle os til nogle virkelig gode aftaler, og vi startede ud med, med vores ene forhandler at have den bedste aftale i Danmark, som der også var andre på nu. Nu har vi den ultimative pasta, Men det gør jo også bare, at man lærte at optimere sin virksomhed gennem alle de fejl, man laver. Så ja, det er jo bare kastet i det. Altså, det er jo bare at en lang liste. Altså, jeg havde det i hvert fald lang tid i starten, når folk spurgte mig, sådan, hvordan er det at have din egen virksomhed? Og noget af det bedste, jeg kunne sige ved det, det var det her med, at jeg lærer bare så meget hver dag. Altså, der var ikke nogen... Vi er to mennesker, så der var ikke nogen, jeg kan sige, løs det her problem for mig. Altså, vi har et godt netværk, 100 procent. Men vi må lære det selv jo. Ja. Det kræver alligevel også der er is i maven, vi startede ud af det her du ender så op med at stå ind i en Vi skal jo leve det her også, kan man sige, ikke? Yeah. Og at lære at live, og leve i skal finde produkterne skal skabe konceptet, Det er jo ikke bare nok at sige, at man synes, vi du skal male her, at lavet en pensel. Det, det er er hele indpakket for det jo gå ned at købe og lære. Mm. Det er jo konceptet selv, så det der med hvordan inspirerer vi folk til at fordybe sig, få kontakt yeah. med sig selv, og vi jo bliver dygtige til at skabe. Ja. Yeah. Fordi det er jo ikke bare materialerne, det er jo alt det omkring det, og det kræver vel især meget tid at udvikle. Jamen, der tror jeg faktisk for os, har det altid været lidt en sjov proces, fordi der er rigtig meget noget, vi har gjort, mens vi har gjort alle de andre ting. Altså, vi har bare haft så mange snakke internt, løbende næsten hver dag, om hvad det egentlig gang vi vil. Og det er ikke fordi, vi har sat os ned, og det gør vi virkelig sjældent, og bare holde et langt strategimøde, og sådan få det meget konkret ned. Det er meget på, vi taler os bare meget frem til det på en eller anden måde. Ja. Ligesom sådan en lille ting med, vi har nogle intro hvis man er helt ny en frakvarelt og er lidt oppe gerne med at have den her bløde start. Fordi så snakkede vi om, hvad, var det, der, hvad er det, der kan gøre, at du får en dårlig start med din kreative hobby. Det er jo, at du bliver kastet ud for svære projekter. Det er jo, hvis dine produkter ikke er gode. Altså alle de her ting. Og det snakker man bare om løbende, og så får man det inkorporeret på en eller anden måde. Så jeg tror måske, vi er ikke et på øhm, eksempel på, hvordan du skal lave dine virksomheder og udvikle din strategi. Mm -hmm. Alligevel er jo Kommer rigtig godt fra start. I har fået skabt et godt univers. I har få skabt en community. Ja. Og det er jo, altså, det ved man jo i dag om nu. Altså, det, det er så afgørende. Det er næsten alfo-mega-indænger at have et community. Ja. Øhm, som både følger og køber, men også reklamerer for jer. Ja. ja, vi har også lavet en Facebook-gruppe for vores medlemmer, hvor de deler hinandens, med, eller sin egen malerier med hinanden, og deler rejsen med hinanden, og der er bare den skønneste stemning derinde. Så den del, tror jeg, også har været ufattelig vigtig. Altså, Community oven for communityet nærmest. Mm. Yeah. Hvordan fik I fat? Fordi ideen, vi har lige hørt, hvordan den opstod i USA, så fattes og fisk, synes jeg er en god idé, og alt det har vi hørt. Men, men hvordan får I skatforretning? Hvordan får I fat i jeres kunder? Altså det gør vi jo heller ikke lige til at starte. Da <laughs> <laughs> skulle det gå i hvert fald med måneders tid. Ja, lige da vi skulle lancere, var vi sådan, mm, man får nok 200 abonnenter den første måned, det går hurtigt. Nu har vi jo smidt 600 kr. efter en Facebook-annonce, så må man ikke de bare svømme ind. Det I starten 600 efter en nok, så sidder man bare og venter på, nu, nu kommer, nu kommer det, mm -hmm. nu vælter det ind. Ikke? Ja, det føltes jo som pæmangling dengang. Ja, ja. Det er sjovt, som ens forhold til penge og bare ændrer sig, jo længere tid du har en virksomhed. Mm. Ja, men uh, det, det vælter så ikke ind på de 600 kr. på den nok. Nej, nej, det gør det ikke, men er super ret kloge alligevel, selvom det ikke vælter ind med kunder. Altså, vi kommer over ud på de her messer og får snakket med rigtig mange, som kan virkelig godt se konceptet og sætte sig ind i det. Men der finder vi også bare ud af, at i starten havde vi tænkt os kun at køre det som abonnement, hvor der er mange, der lige måske skal prøve det af, eller sådan, ja, lige finde ud af, at det er det noget, jeg bliver hubt på, inden de skriver sig op til et abonnement. Så inden for de første to måneder, tror jeg, at vi fik ændret det sådan, så man også kunne købe det enkeltvis, og sådan, tilpasse det lidt mere, sådan, hvad der passer i det forskellige liv. Hvordan bevarer man så motivationen? Det, for se, om 600 kroner, og nu får vi 200, mm -hmm. og det gør vi så ikke. Mm -hmm. Hvordan bevarer man motivationen? Hvad gør man? Altså, jeg tror bare altid rigtig meget, at vi har haft en tiltro til, at det blev godt. Altså, hele den her... Er manifesteringsdelen først kommet senere for os? Ja, det tror jeg, jeg faktisk sige, at jeg synes heller ikke... jo, vi har altid troet på, at vi nok skulle lykkes på en eller anden måde, men der var der lige der i starten, hvor vi tænkte sådan, okay, så må vi lave konceptet om, altså sådan... Ja, vinkle den på en eller anden måde. Ved noget, så jeg aldrig at planne, ikke, hvordan det skulle være, for I så begyndte der at ske noget. Ja, det kom først. Vi lancerede der i slutningen af september, hvor vores mødre blev abonnenter, og så fik vi to på vores første messe, hvilket var ikke var vi havde regnet med. Men så tror jeg, at langsomt smed man også lidt flere penge efter annoncer. Og vi har altid levet rigtig meget på word of mouth også, så bare det, når vi får én kunde ind, så ved vi, at det bliver spredt til andre, fordi folk har oprigtig mange gode oplevelser med produktet. Altså, ja, annoncer, bliver ved med at køre på på den her Facebook-gruppe. Jeg tror bare, vi bliver bare ved med at køre på, egentlig. Begyndte så også at kigge på, hvordan der virker, og hvad der ikke virker. Så, så bliver det lidt mere datadrevende, så at sige. Vi ved, når vi bruger så, så mange penge. Det her, når vi får én kunde, så er det. Og så, så, er, det, så er det, at man skal ro i maven og siger, okay, vi ved det. Så nu, vent nu, hvor det sker. Plus, der var en ting. Øh, sådan en lille ting. Vi fik mikrolegatet. Øh, dem fik vi 25.000 kroner fra. Og det tror jeg virkelig gjorde en forskel på, i forhold til, at vi faktisk havde penge til at smide efter markedsføring. Og der brugte rigtig mange af dem på det? Ja, halvdelen af dem, tror jeg, og okay. den anden halvdel på med nærmest. At mm. det smider vi det hele efter det. Og jeg tror, det er det samme, efter vi har fået en investering i Løvens Hule, nu det er jo lidt nu når vi sidder her, at der får man også bare mere tillid til at tursmide nogle flere penge efter sin markedsføring, og det kan jo bare, i hvert fald med os, kan det bare virkelig godt betale sig. Mm. Så tror, det handler virkelig meget om at ture bare at investere i det. Og så det her med at repeat. Altså, I skal jo fast holde jeres kunder på abonnementen, og folk skal være glade til at fræse. Og det handler jo også om, at man skal jo ikke have 10 ind, hvis man mister 11. Nej. Okay? Og inden med, så mister man nogen folk, flytter videre, og folk er i deres liv, eller andre steder, så er det jo klart, at nogle gange mister man bare nogen. Ja. Mm, yeah. Og det kan da være rigtig mange gode grunde til. Men vi skal jo bare altid have flere, end vi taber, ikke? Okay? Helt sikkert. Og der tror jeg specielt den her community-del, men også... Vi har jo de virkelig lange videoguides til alle vores projekter, og hele den måde, vi kommunikerer til vores medlemmer på, er meget personligt. Og vi har hele tiden knyttet et virkelig tæt forhold til vores medlemmer, som også gør, at når vi møder dem på mester i dag, så kommer de jo nogle gange og giver krammer her, og sådan, der, er nogle, der kommer de med små malerier til os. Så altså, jeg føler virkelig, at vi er tætte med vores medlemmer, og det har altid været noget af det vigtigste for os, at forholdet til medlemmerne, men også at de føler, at det er deres boks. Så i vores Facebook-gruppe, der får de lov til at bestemme nogle af de projekter, der skal være med, så går vi ud og laver afstemninger, så de hele tiden føler, at det ikke bare er os, der laver noget, og giver os til dem, de er med til at skabe det. Og det var faktisk et af mine næste spørgsmål, det hvordan kommer man op med ja. nye idéer, nye projekter, nye ting, der kan udfordre, Men det, det har du så blandt andet lige svar på her, i involvere folk via jeres community i dag. Vildt meget. Jeg gik lige op i behævede economics, før vi startede også, og der er jo vildt mange gode råd der til, hvis man gerne vil skabe en succesfuld forretning jeg skal lige høre, I var lidt inde på det, på, på manifesteringen lige før, og så kommer lidt væk fra det igen. Når vi jo, jeg har blandt andet haft Karne Mikkelbo i, i studiet også, og hun taler jo også meget om det, om om at manifestere sig selv. Hva, hvad lægger I i det? Du kommer I bare lige til at nævne det, og så kommer I lidt væk fra det igen. Altså, jeg tror også, fordi at det er ikke er noget, vi sammen sådan lever efter, men det er bare et meget godt redskab. Altså, sådan bare leve sig selv på, at også fordi indtil videre har vi bare både sat realistiske og også nogle gange oh. en smule urealistiske mål, men kommer i mål med det hele. Er, de er det urealistisk eller lidt bare ambitiøst? Ambitiøst, det er nok et bedre over at bruge. Ja, det er helt sikkert. <laughs> men, men ja, så jeg tror bare, det er et redskab, man, ja, det er bare rart at lige minde sig selv om, at sådan, ja, ture lidt mere måske igen. Ja, og den måde, man taler om det på, altså jeg tror også det på hele det her koncept med, at hvis du bliver ved med at lægge en energi ud i universet, så kommer det tilbage. Og hvis vi bliver ved med at sige, det ligesom jeg siger også, når vi når vores mål, får vi 100.000 kr. ekstra, Christian. Jeg går aldrig drømme om at sige, hvis vi når vores mål. Fordi selvfølgelig gør vi det, og så vil slet ikke lægge en anden energi ud i universet. Og det hver gang en af os kommer til at sige, hvis, så den anden altid sådan, mm, mm, no. Så kommer den bare igen. Ja, pludselig den her positive tankegang ligger jo også rigtig meget i det, vi sådan også giver videre til vores medlemmer. Altså det lever vi jo også meget selv efter, at sådan, vi skal også være positive og taknemmelige, og ja, huske selv på, at ja, det er også okay ikke at være perfekt. Hvor god er I selv til selvtid? Ja. Det er et rigtig godt spørgsmål. Ja, altså det kommer an på, hvad selvtid er for EU en, fordi jo, man arbejder derfra, man står op til man går i seng, men det er det der med, når man er værksætter, det er jo ikke for mig, er det, altså den største luksus, jeg kan have i verden, det er at ligge en søndag under min dyne, har måske lidt tømmermænd, og så sidder og arbejder og sidder for sådan klarede opgaver, fordi det bringer mig bare op rigtig glæde. Så jeg føler, at jeg har meget selvtid i forhold til, at jeg gør rigtig mange ting, der gør mig glad mm. og giver okay. mig energi. Ja, men det skal jo heller ikke lyde som et altså sådan Det er jo også hårdt, Møg hårdt. Og der er også nogle ting, man nedprioriterer eller siger nej til. Altså, jeg går selvfølgelig rigtig meget op i at være sammen med begge mine børn, og så har jeg måske ja, en almindelig hverdagsdag, arbejdsdag arbejdsdage her fra, ja, lige til 3-4-tiden, og så har jeg måske 3-4 timer, hvor så står den på ægte familieliv, så bliver det puttet, og så er der arbejde igen. Og sådan kører den mit liv, og sådan, ja, så går det ind også der. Det ja, er også okay, hvis man er balance med sig selv, og alle omkring en, enkelt en selv, er glade ved det. Mm. Og så, så er det okay at stemple ind igen senere, så længe man jo egentlig har en livbalance og får hvilet og gjort det, man skal, ikke? Ja, jeg tror også, det er virkelig vigtigt for mig at pointere, at selvom du har et liv i balance, er du jo ikke i balance altid. Og vi har da også begge to har haft problemer, eller sådan perioder, hvor man kunne mærke, at jeg faktisk er lidt stresset lige nu. Mm. Og det tror jeg bare, der kommer, når man er iværksætter. Altså, jeg har så svært ved at forestille mig, i mm. hvert fald med så meget vi arbejder, at det ikke kommer til at ske. Mm. Og jeg tror, den største gave for mig er jo at lave virksomheden med Sofie, som er altså, også min bedste vandført, og vi kender hinanden, og ud og arbejder meget på samme måde at der kan man hele tiden læne så op ad den anden og jeg kan spot Sofie har det presset nu. Jeg ved hvad jeg skal gøre for faktisk at kunne hjælpe hende. Men det det er vigtigt for mig at jeg gik i af at sådan iværksætter hvis du elsker det nok, så skal det hele nok være i balance. Altså sådan du kommer man har det jo sted kort nogle gange. Det har jeg i hvert fald haft det. Men ja, glæden, den del man er i balance alt Og så er i veninder før og, og stadigvæk, heldigvis. Yeah, yeah. Og det er jo ikke alle historier, der går den vej nu, og altså, så ser man venskaber, der går tabt eller går i stykker, og venskaber bliver til uvenskaber osv. Hmm. Hvordan har I bevaret både venskabet og så partnerskabet mm. i selvtid? Altså jeg vil sige, at der er nogle perioder, hvor der er mere partnerskab end venskab, ikke fordi, at der... altså, det er mest bare, fordi der ikke er tid til venskab også. Men jeg tror bare, at vi minder om hinanden på rigtig mange punkter, så en følelse, jeg kan have kan jeg næsten garantere, at den følelse har hey, Helena også, eller kender i hvert fald til, så det er meget nemt for mig at dele sådan, hvordan jeg har det med hende. Mm. Jeg tror også, altså generelt i gode forhold, der tror jeg, det vigtigste er, at for mig altid, hvis min partner er glad, og jeg er glad, og hvis jeg er glad, så min partner er glad, og når man har vildt meget respekt for hinanden, så kommer man automatisk til at arbejde på en måde og kommunikere på en måde, hvor man sikker, ja, ja respekt er bagfald, det er vigtigt i, at man sikrer sig, at den anden har det godt, mm. og det tror jeg gavner os sindssygt meget i virksomheden fordi Nej, det spørger selvfølgelig mere til venskab. Nå, det er jo balancen, man bliver på. Ja, ja. Jamen, det gavner os nemlig vildt meget i virksomheden, fordi man altid sikrer sig, at virksomheden klarer sig bedst, fordi vi sikrer os også, at hinanden klarer sig bedst, og vores fælles interesse er virksomheden, og det vi ved, gør os lykkeligst. Og mm. så altså, venskabet, tror jeg bare, altså vi er også er absurd gode venner, føler jeg. Altså. Ja. Ja. Ja. ja, det er en sjov balance, fordi jeg føler også alligevel, at venskabet er der hver dag. Altså sådan, jeg elsker at, at tilbringe så meget tid med Helena. Og det er jo også det, at man også kan, at man bare er venner. Eller veninder, kan man sige. Og så kan man sige, at nu også er vi bare eller kun partner. Mm. Men, men det er også det med at rumme hinanden. Altså nu har du to børn, ikke? Og vi har siddet her og lavet den her podcast. Og undervejs, så kommer din mand ind med din søn. Og Helene, du sidder der, som om intet er har hentet. Altså stille overhed. Fordi sådan er det jo. Altså, vi sidder jo her i en podcast, der vi har lyttet til jer, tusindvis af mennesker. Og Helene, du er helt rolig, fordi selvfølgelig kommer, kommer Sofies søn jo ind i studiet. Ja. Får du med at gå igen? Det er jo ikke nødvendigvis af alle der er der er sådan, Nej, nu må der altså lige, Det er kun en time. Nu må der altså lige, altså skille ting Men det, ligesom når man sådan er det bare, og det, det, det, det illustrerer måske også meget godt det I har. Så. Mm. Helt sikkert. Jeg tror altså noget af det vigtigste for at leve et lykkeligt liv er at ikke af sig selv. eller sådan hvis jeg blev sådan et over, at Sofie havde valgt at få et barn, altså det ville være det fjollede, mest fjollede i hele verden. Altså man må bare acceptere, at sådan situationer er som situationer er og få det bedste ud af det. Altså mm. ja, der er jo nogen grund til at stoppe lidt op, fordi der kommer et barn ind, eller noget andet. Nej, altså, du er også bare altså, meget accepterende. Det er jo ikke normalt, at der er en baby på en arbejdsplads. Jeg vil sige, at det er en mm. god kontorbaby, jeg har men og han er meget dygtig til at være herude. <laughs> men jeg tror... Jeg er bare sådan lidt hele husets baby, for jeg mig lidt. Ja, folk er i hvert fald meget vant til, at han er... <laughs> Hver gang Christian kommer ned til vores kontor, så snakker han aldrig til mig eller Sofie. Han går bare direkte efter baby. <laughs> ja. Ja, så ja, altså, det gør jo også mig rolig, og Helena er så rolig, så... Og det tror jeg er måske også midt i på ham, så han er jo egentlig også bare rolig i det. Hør ja, dig, Sofie og Helena, det har været en stor oplevelse og en stor fornøjelse at møde jer og en af dine ja. børn, Sofie, her i, i vores mobilstudie ude hos Blazer. Tusind tak og rigtig god vind fremover. Jo, tak fordi vi var bare med. Tak. Det var historien om selvtid, fortalt af Helene og Sofie. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfylde vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, end danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenat dag, til vi lyttes ved igen. Hej.